Il faut qu'il cache tout là campo twitch il s'en du azso saspi gune uh, badiela hortique jouite kohamabi il cache les gastec cherche si il vaيكون hors du gue de beau de june 15700 du tie haar miuko lagunt zabozskatu du kuntxeu rokorarak besteak beste bost milu bidentako uh, azken i gatik. Eta inkesta itzinatzen da atzomiaritzekek hilden gizon ako ez da habo ebaketaik aipatzen. Eta de moaz pintu batziekin hole? Eta ida manera da eta aroikerleik diotenaz egunko zinez denbo ekitzu eta zeluzo ardi ukan behar gunuke. Aizia aldakora goizuntan, arristiuntan eki jelkigatik bohatuko du eta temperatuko goenak oizazortziozken enguian gohatuko dia. Neskenegun alartino olako denbo edera itzemaiten deike aroikerleek tempestaide izan dugulaik igante arestitan ala aroaz mementoko zer eraiteko dugun. Zazpieguneko epia berase eman dio paueko hauzitegiak ziburuko ikastolai, Marinela Emia Husteko, jaikinen publikoa utzi behar du ikastolak, eta zkenian ziburuko heriko etxia nahizina uk hendu aitzi behar zapirain. Orain dela bi urte irekizen ziburuko ikastolak, kaskarotenia. Nekez, pentsazitekeen, gisa honetako arazuei egin beharko zioen ikaurre. Joanden ostiralean epauen egintzuten hau zia, erriko etxeak, Marinela Eskola Publikoak gehiago ez erabiltzeko eskatzen zuen, eta mila bosteun euroko isuna. Horrez gain, Izabel Jubahnie, erriko etxeko asoantak, ziburun ez tele ikastolarik behar mudiatu zuen Urruña eta Donibane Loitzunekoarekin aski zela erranez. Irailaren 2 onetan 12 ikaslekekin behartzioten ikasturte berriari Ziburuko ikastolan Laida Mujika bertako lendakariak baiestatu digu, sartzea eginen dutela. Gu nahi diogu ehizotzari erran eh, gure ustez bere ardura ere bai badela, arte erran dugun bezala, beraz bilkura diogu azken eh, ba eh, atera bat axemateko. Ja azken aukera hau hontan entutzen gaituen, pres denez gurekin hitz egiteko eta bai naiz eta hiztegiak beraiarazoin eman, ba bezakik ba zintzotasunez edo ba, keinu bat egita, senta hor ez dakik nola sentitzen diren alfatsa eta merea suantaren gut garailerik ez dela, ez, ez dakik nola norbait pozi sentitzen alden. Orain dela bi urte ireki zen Ziburuko ikastola herrian bertan eskaera zegoelako herrian euskara indartu nahi zuten eta horretara ...bide bat, ikastola bat sortzea da. Datozen zazpiegunetan, marinela ere muan egunen dira, eta haintzina segituko dute. Hala, eta hastiabadi mobilizazioa, mobilizaziulat deitzeko, eta adi edo prest egoiteko, galtatzen dira ikastolako susten gazailer. Sartzia beti eta baikoa jehun sartzehun dener, hanitsi... ...goizik zeiki goizuntan tenoian e isateko eskolako lehen minuten tako ...sartzeko previsioako sen bakiak eta eskola publiko elhebidunetan badutugu ...se askan hiu eta hamak ursartekuetan bimila bererun eta lautan hoita hamasei ikastlen mentua duetie egan urtian beno ehun bat Boho eta publikoa elebidunetan aldiz, Bosmila berrein eta beroita hama sorti elizateke, hotx ehun eta berroita hamarbat gehiago eta xartziaikien batian, bai ez tatu beharko dien zembakiak dia, junden ikasturtetan, oideu ikasturtian, otat xe eta bichare lebidunak kuntien hartus iparuskal heriko ikasletaik ehuneko hoita hamasaiak, ukaiten dutu yuskasko kurtsuak. Xartziaan beti aurtenko xartzia... Eko beritasunetan, lau egin eterdiko astian aplikazia eskola hanitsetan, Bena, ez diai kasdegusiak eskolat zunen astizken goizetan, Uskala Asiak sareko eskola pribatu gehienak lau egin eko astian egoiteko haitia egin die bane geraziko Sainte Mari eskola kristinuen eh, kaxiada, Eta atzo, egindie sartzia eskola hortan, Pantsika Arambide han izan zaiku. Euntago italau haurekin egindu sartzea Sainto Mari Eskolak eta erran bezala, aste asken goizak ez dituzte eskolan iraganean horko ikasleek, bainan lau egun terdiko asterat pasatzea, ez dute baztertzen zezilendar Sainto Eskolako zuzendaria. Euh, nous avons fait le choix de, de reste a 4 jours. Lau egunetan egoiteko autua egindugu, legeak ez digulako behartu aldiz gogoetak hasi ditugu, haurren e ritmomo kronobiologikoari buruz egunak nola antolatu pentsaen hasxiekgira eta herri elkargoarekin harremanetansartuko gira behar bada lau egunzerditaratz pasatiko hel du den urteean. Demi tout ce ne encore que'en face de réflexion pour l'instant. Eskola publikoek eta ikikastolek erreforma aurten berean aplikatzen du tennez eta eskolaz kanpoko jarduerak garazibagoriko herri elkargoak beregain harto ditu enez. Agustagailu zentroaren arazoa presentatu zitzaien garazi baigoriko eskola privatuetako guraso eri. Hozai eta garasiko agusagailu zentroak ere errielkargoaren gain dira eta astezken goizetan etzirik egon zite izken baina natera bide bat atxemana izan dela azpimarratu dauku cecilen arteke. Voilà tout à fait à la demande de des parents d'élèves des écoles privées eskola et eskola pribatuek gurasuek galdeginik euh, itzordu bat ukan zuten errielkargo kolen da kaliarekin eta hon izan zaie zaiet astezken goizetan arrera bat ortzaizekoa agushareko zentroan arte just pour cette année du le temps qu'en izan zauku, aurtengo bakarrik erreforma plantan eman dezagun arte hortana eto tsitziko agushagailu centro en behara ben hauren isenak imman behbti och tsitziko centro at deitus kamboko her erobiko lejoan aldi selkibi eta xinikatek eginengri badiaaldia es statut marie luce musel susenda yan juitia galtatsenziena irka schlek hunekin zien izandia tru aketta batz egin duademia inspezio e inspekzioak zuzendaia hego landeetako amu heriko ikastegiat igoriz eta aamukoa sanambusijauna kanboko erobiat ginasis eta greba muga gabdibia tudie itasuko lanivo chahunzenroko beroita haalaau langile Kichasuko iteta Zulgünia blokatu diash telehen goizuntan, Erobi herri elkarguako ausapesan shustengiaikin, Oshasun centrua kapiok joshi nahi du, eta miarritzeko agilera klinikalat jaman serbitxiak, Benalangiliak ezdi ados, Eie txia itxasun atxiki nahi die, eta ezdie kapiok josteik nahi, Luizet Kürütset, CGT. Oshako langilen ordez kaiak espikatu dekin besala. Hori da, hori da. Eta guk ez dugu hortan sartu uh, nahi, zenta badakigu zege pastuko den. Kapio horren uh, besuetan sartuko giela, eta bi urte gabea ran izanen dela. Donc, ez, itxasun behar du egon. Badakigu eta erizainak eta txikro dituztela, dela, sukaldiak eta antretiena, eta haniz gauza joanen dela kampoat, erraten dute ezetz, baina guk ez dugu sinesten hori. Eh? Ez ez, guk uh, ez dugu nahi orakoik, da edugu itxasun egondain eri tegiau, itxasun egondain esen tamia hitzen, eskoalegi bahnean eri dien dira eta behar da leko hori beti betiagi da. Ero bi herri elkargoko ausapes gusien justengia die eie txeko langilek, Roger Gamoi itxasuko ausapesak dio koiektua zentzu dela adela argunt politikoa. Notre rôle aussi c'est d'appeler la population qui... gure egin beharra da sustengua deitzea itsasuarrak bainanbait ere autetxeak errobi herri elkargokoak bainan basena naforra guzikoak ere Heriak, ez dira kostaldean bakarrek, eta itsasutik Bayonako ospitalerat bat behar bada alderantziz oren laurden bat bada baionatik itsasutik uko zentrora lucha garriada afera politikoa da eta sizkien historia da de qui sylviane allo deputati ikin hamar mil euro kolagunesa du kunchei orokora ke igan ustailan agitudianu holda negatik lagijapartetu partekatu kidiatek e boche mil midentako ...mili hubidebazter eta hurshanotze doazen imzamentian tako, eta behirun mila euro lariki hunkik izan dien jente apurzu maiten tako. eta ez da habo eba esketaik haipatzen atzoko hilantako igante huntan xokoriak esien askigoizik heltu bero eta zazpi urteko gizon hunen chalbatzeko miarritzeko Zamentu batetan, borokabaten onduan, bigaztekin nabela bat kaldu bat bildusian karotidan, gaztek ebašketa bat, bat uh, baten egiti ale poatzen ziren, bena atzo, nabela kaldia eman dian, uh, gaztiak beversionia kambiatu du, beraz himetsu eta hoi tahiuko bigaztek kambiatu dien, eta hebentikaitzina hilan emaiteko nahia atxikik izanda, bigaztetaik bata, libratuik izaten halitaike hale goizuntan. Et ta vérigaste pour toi et Chuibuyentaco sinon toi ne guidas ce permis jamais tu j'ai du ciel et si han la ou une mille galtzenbeiti urte o harttino ezien inportentzia handik dohanik bestetan iten beste batzuiten a halbei zen be benzikkazina hoita bostero pakatu da honekin Esta doak a purenetik hamar milu euroen eurok bilduko du tila Gichu statse unkaillu statze lur aairestatze ble el kariaai pattzen duugu hor biharko luraren el kartiak gouellurak ikertu ditu luren heuak eta bertaxuna bananatzen du lur penze edo al horren eman kartauna handitzeko egin molde egokiak proposatuatu Black emaitzak la boer prezenatuuko du tie bilka publikoen bidez chetemen bi ate hartiaikin gaiko sortik eterritatan bankaakoeriko Etian hian haszikenian zorziketritatan izurako aize beri gean eta lauan ostegun haikin zortziketritan beri zebait dussun herrittzeko heriko etian tak bikirol emaitzekin uren tzen dugu Donban e gariko garatenian euh, atzo bereterbide eta eskurak galdudie olzo mendi hegia bere kuntre beroita hamar hoita haman zazpi eta kiroletan beti pausu egun zen espainiako hueltan atzo egun arabiatuko dia hoita Hamashai kilometretako etako erloju peko edo contre la montre eta pabatekin romet sikar a spandara hoita hame kagiren da toko sortie minute eta nairo quintana que duchel capen lehena in atora goria ondotik ke comptador, contador ana kona eta from hoita hamax segundas hiyendu ty hala goberia koitsien ondokor ke hala sortiuetan